Лічив, лічив той бідолаха та й закохався. Покохала його й панночка. Почули духом паничі, куди потягло, постерегли одразу, що воно є, та й слизли. Стара пані тільки що головою в мур не б'ється та нічого не врадить. Як ви мені, бабуню, на перешкоді станете, умру. І не гомоніть, не одмовляйте, змилуйтеся. Стара, й годі, тільки охає. Спустіло панське подвір'я. Не тупочуть коні, не торохтять коляси. І панночка тихша, не лає, не б'є, не обскаржує, все сидить та думає. Було скоро сонечко вийметься, лікар і котить у двоконь. Панночка вже дожидає, коли вікна гарна та убрана, і рум'яніє, як червона маківка. Він худенько вбіжить. Яка з нас під той час мигнеться? Здорова була дівчино, а що панночка? Цілий день прогостює було. Усе, коли панночки сидить, не відступає й ступня. А стара пані то з тих дверей зирк, то з других зирк, та прислухається, що вони там між собою говорять, у двізі. Та вже така її досада гризе, що вони в купці, а розлучити не сила, боялася й вона унучечки. Ото вже й сватає він панночку, плаче стара і журиться тяжко. «Я ж сподівалась тебе за князя дати, за багача, за вельможного». Ох, Боже ж мій, крикнула панночка, плачучи. Та коли б він був багатий та вельможний, я би гадки не мала. Давно б уже була за ним, та коли ж таке безталання моє, така мені доля гірка випала. Та хіба ж таки кращих за його нема? Не сміючи вже отмовляти, я тільки ніби питаючи, озвиться знов стара. «Для мене немає у світі кращого. Немай не буде!» Засумувала панночка, аж змарніла і зблідла. Стара зовсім скрутилась, не зна далі, на яку ступити. «На мене, на те, що не йди за його!» «Унучечка, у гнів та у плач великий! Хоче втішити!» «Ось поберетесь!» — «Унучечка свою долю проклинає!» «Се Господь мені лихо наслав!» Каже, і як тому лихові запобігти, не знаю. Молодий став помічати, турбується. Що таке, чого смутна? Та я не смутна. Я. Скажи мені усю правдоньку, скажи. Просить, у руку її цілує. Поберемось, говорить вона йому, а як жити з тобою будемо, в Богу. От що тебе журить серденьком. Нащо нам те панство, багатство, коли буде наше життя красне, наша доля весела. «Бач, ти об мене й не думаєш», – одмовляє йому, «а люба ж тобі буде, як приїде хто до нас та буде з нас глумитись, от живуть бідують, та й заплаче». «Серденько моє, що ж мені бідному в світі робити, де взяти? Я з роду не жадав багатства, а тепер прагну всіх розкошів для тебе, тобі навтіху. Що ж я вдію, рад би, я каже, небо прихилити, та не хилиться, і почнуться так обоє собі журитись». Любила вона його та якось чудно любила, не по-людськи. Ото навернеться було хто з паннучок сусідок, допитуються чи правда, що тая гординя та в тобі закохався? Сватає Ривнивий?» «Які дари тобі дарує? Чи ти його поважаєш? Чи він тебе слухає?» «Вважайте самі», – отказує панночка, всміхаючись. Та й почне перед панночками наругу на його зводити. «Слухайте», – каже до його, – «їдьте до міста та купіть мені те те, та хутенько. Поскоріться ж, щоб я не гнівалась». Він зараз їде, купує там, що казано. «Боже мій, чого себе накуповували? Я цього не хочу. Їдьте та змініть. Мені такого не треба. От добро вишукали». Знов їде він, міняє, або так. Хоча він води напитись, а вона «Не пийте, не пийте». «Чому?» «Я не хочу не пийте». «Та коли ж я хочу пити?» «А я не хочу, чуєте? Не хочу». І вже так гляне чи всміхнеться, що він послухає. Коли той розгнівається, одвертається від от його, не говорить. Він уже й перепрошує, благає, трохи не плаче. Панночки приїжджі дивуються. Ото чи хто сподівався до його такого кохання і що ти робила, як ти Бога просила? Наша панночка тільки всміхається. Питають, що він їй подарував. Вона перед ними стелок самити та атласи, що від старої панії має, та хвалиться. Це він мене обдарував. Чудне панське кохання. А він на тих сусідочок важким духом дише. Бо дай їх слід запав. Стара, тим часом розпитує про його, як він собі мається, та й напитала, що в його хутір є. Дитину моя, в його хутір є. Справді, покрикне панночка, зірвавшись з місця, де, хто казав?